hoofstuk 62, 1 April 2017, om 3.50 die oogend. Ek sien Joshua sit en hy hou roosblar, die prachtige roos waarvan ek vertel het, met die geskryf in op die blare. jasua hou so roosblar voor hom, alsof hy courant lees. Dit was my so mooi, so kostbaar, so kostlik, so onbeskryflik om te sien. Joshua so menslik. Maar is so goddelik, hy is so koninklik, hy is so waardig. Sit hy met hierdie blaar as of hy, as iemand wat met 'n korant sit en hy kyk na dit. En die blaar is so groot soos een korant. Ja, so hy lees ook vanuit hierdie blaar vir my en dit wat hy voorlees wil hy hy dat ek moet neerskryf die leeuw van David sien elke ongerechtigheid wat gepleeg word op hierdie aarde en geen daad sal ongestraft bly nie. Soms denk jy dat daar geen gerechtigheid meer oor is nie, omdat die boos is skynbaar aangaan en aangaan met hulle ongerechtigheid. Kinders word vermoor, ouwers word belieg en hulle kinders gesteel en aan Satan geoffer. Maar nie een van daar die siele is verloor nie, omdat ek as skipper en vader daar die kinderse siele in my hart dra en opneem, en na een plek van veilige bewaring dra, waar hulle baie, baie gelukkig is. Julle verstaan nie alles nie, en dit veroorzaak dat die mens baie keer vir my kwaad is, wat een onrechtvaardige beskuldiging ten oor my is. Sommige ouers wie sy kinders verdwijn het, het my hieldemal verlaat of verloon, omdat hulle van die staanspoor af nog nooit in my gegloe het, of ooit hulle kinders al my opgedra of aangebied het nie. Nogtans het ek hulle opgeneem, en is hulle nou veilig by my. Die aarde het haar, mar, het haar maat van bloed menigmal, heel te en daarom sal daar een ander planeet kom, om hierdie aardse mense wakker te skit, om hulle te laat besef waarmee hulle bezig is. Maar soos ons al reeds in die verlede gesien het, sal net seker is uit hulle weer uitgerik word, tydens die katastrofe wat sal volg, en die gevolg sal wees, dat duisende mense die afgrond in sal gaan, sonder om geret te word ween sylle eie kese. Dit is so belangrijk, dat ek dit baie herhaal. Ek wil ook nie hee, dat jylle sal streikel en val, omdat jylle een onrechtvaardigheid van my kant af vermoed nie. Wees paraat in jylle siele, en wees nie verskrik of vreesachtig nie. Wanneer die planeet nabij aan jylle aarde is, sal baie ander invloede ook op jylle inwerk, Mense sal nie meer die selfde optree soos voor nie. Een verwronge magnetisme sal met die vloeistoffe in die brein speel en mense sal buiten die normale optree. Niemand wat met hulle verstande dink sal meer normaal wees en optree nie en dit is wat hierdie aarde dan in een mal huis sal laat verander. Maar jylle wat my lief het, wat my geboie soos kostbaarhede in jylle harte dra, jylle sal nie beïnvloed word door die verkeerde magnetisme nie omdat my geestelike magnetisme groter is as die van 'n vreemde planeet en jylle sal sonder breinskade verder kan lewe en ander help wie ek oor jylle pad sal bring. Dit is nie net klimatologische katastrofes wat voorlein nie, maar ook een geestelike katastrofe vir die menselike brein, die centrum van die denkproces en lichaamsprocesse. Ek beskerm jylle al reeds. As jylle om jylle kyk, kan jylle al die uitwerking van die naderende planeet in die mense om jylle sien alle optrede is soms baie eenaardig, en julle wat my ken en lief het, kan die wereldse mens nie verstaan nie. Spoedig kom die einde nader, en die einde haas om sy eie stert in te sluk maar vrees nie, herhaal ek weer. My engele beskerm julle, en die weesens van die planeet sal julle geen skade an doen nie. Maar die boos is, die wat van my gees niks wil weet nie, sal in hulle hande sterf, want hulle is die werkers van my wil, en die kasteiding wat hulle bring is uit my uit. Met ryk halsende verlange sien hier die aardse skeping uit na die reiniging en vernietiging van die bose siele deelkies wat sy in haar dra. Met ryk halsende verlange vraag sy na haar nieuwe kleed waarvan jylle deel is. Met ryk halsende verlange sien ek daarna uit om na jylle te kom in die vlees, om met jylle te gesels en te wandel in die vlees, En wanneer hierdie dinge een hoogte bereik en die wereldse mense huil, sal daar die tyd recht wees en ek sal aan jylle kan verskyn en by jylle wees. Dit is iets wonerliks om nou uit te sien en my geduld sal haar vruchte lever. Een nieuwe dag sal dan tevore kom en die son sal weerskyn vir jylle en jylle kinders en jylle sal allemaal veilig wees. Amen.